رب يا جميع والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسانه وامين وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبالكيشاندشاردة ابو حسين قاضي اذكار كتابنا اوقurduk ve bugun da Allah subhanahu wa taala izniyle Və keçən dərs, ə, ahirət məsələlərinə danışdıq. Yəni, ahirəti də iki qismə bölmüşdük. Birincisi, bərcə xəyatı olan ahirət və sonra ikinci, hey, qiyamət var. günündən sonra, yəni böyük qiyamətdən sonra, yəni insanlar diglidikdən sonra olan ahirət varisində danışmış. O, bu günlərim Allah Ələrin izni ilə Peyğəməl Səsələmin Peyğəmbərliyi haqqında danışılıcıq. Va buyurur rahmehullah nübuvvət Muhammədə sallallahu əleyhi və səlləm. Peyğəmbərliyi haqqında. Fumən iman bi-enne Muhammədun nabiyyul nabiynə sallallahu əleyhi və səlləm. Həmçinin iman gətirmək lazımdır ki, Məhəmməd ona Allahın səlavatı cəmi olsun, o bizim peyğəmbərimizdir. O bizim peyğəmbərimizdir. Və xatemin nəbiyyin. Həmçinin peyğəmbərlərin sonuncusudur. O seyyidür mursəlin. Və elçilərin ən üstünüdür. Allah Salahının göndərdiyi elçilərin ən üstünüdür. Və imam ül bütün müttəqilərin, yəni təqva sahiblərinin imamıdır. Yəni, imam, imam, bu məsələləri təqvada da ən üstün insandır. Və Rasulü Rabbil ələmin, bütün aləmlərə elçi olaraq göndərilib. Bəsəhu iləyinə Allah onu bizlərə, yəni müsəlmanlara heyqəmbər olaraq göndərib. Və ilə xalqil əcməyin və bütün yəni, məhluqatlara. Yəni nəzər tutur burada insanlar və genlər. O, Seyid Valide Adem. O adam övladının ən şərəflisi, ən üstüzüdür. Bu, yəni məqamda, bu nöqtələrdə Peyğəmbər (s.ə.s) həqiqətən çox üstünlükləri var. Haqqında danışılmalı. Peyğəmbər (s.ə.s) həqiqətən yaradılmışların ən üstünüdür. Necə ki, bir hədisində buyurur ki, Allah s.ə.q. kimi seçib? Ərəbləri seçib. İbrahim, İsmail övladı içindən Ərəbləri seçib. Üstün edib. Bütün e, digər insanlardan. Ərəblərin içindən? Qurayşı seçib. Qurayşın içindən? Bəni hər kimi seçib. Bəni hər kimi içindən? Peyyəmbə s.ə.q. seçib. Peyyəmbə s.ə.q. Yəni, seçilmişlərin seçilmişidir. Bütün, yəni, ondan üstün insan yoxdur. Və onun gəldiyi nəsildə ən üstün nəsildir. Ondan üstün nəsil yoxdur. Allah şüphanət hala yəni, bu dinini tapşırmaq üçün göndərdi. Yəni, elə bir Peyğəmbər seçib ki, yəni, ən üstün dini, ən üstün kitabı ən üstün Peyğəmbərinə, ən üstün, üstün ə, məxudatına verib. Yəni, Peyğəmbər səhəm bütün hər tərəfli baxanda üstün olur. Yaradılış cəhətdən də üstündir, əxilat cəhətdən də üstündir, əxilat kəramət cəhədində üstündəyir. Hər bir şeydə xırdalıqlarına deyək baxsan, hər şeydə üstündəyir. Elə bir sahə yoxdur ki, Peyğəmbət sələm digərlərlərinə üstün olmasın. Birinci dedik ki, deməli, bizim Peyğəmbərimiz hansı ki, ona iman gətirmək. Peyğəmbərə iman gətirmək Peyğəmbərə iman gətirmək nədir? Necə iman gətirsən? Nə deməkdir o? Peyğəmbət sələmək iman Allaha imanla bərabərdir, ayrılmazdır. Kim əgər şəhadət kəlməsini gətirirsə, lə iləhi illaq kəlməsini deyirsə, lakin Muhammədə Rəsullahi inkar edirsə, o, İslamdan uzaqdır. O, İslamdan uzaqdır. Yəni, Peyğəmbəs əmək iman gətirmək isla Allaha iman gətirməkdən ayrı düşə bilməz. Kimsə desə ki, mən Allaha iman gətirdim və digər Peyğəmbələ, lakin Peyğəmbəs əmək iman gətirmədi, o, mü kafirdir və əbədi cehənnəm likdə. Həmçinin Peyğəmbərə səmə iman dedikdə onu bütün gətirdiklərini, şəriət olaraq bütün dediklərini, bütün etdiklərini, bütün təsdiqlədiklərini hamısı iman gətirmək, hamısı ilə təsdiq etmək, hamısı ilə qəbul etmək, və heç bir şübhəsiz onun peyğəmbərliyinə heç bir şübhə etmədən, onun dediyi heç bir sözə şübhə etmədən və hamısına Allahın Allahdan rəhmləməyinə iman gətirməkla Allah smətə bu barədə buyurun Əcm surəsində o məyyən təqvu anə hava in huwa illə vahyə yuhə o heç nəyi öz özündən demir heç nəyi öz istəyinə uyğun demir bütün dilikləri Allahın vəhiləridir və məsələn nə deyibsə hamısı Allahın vəhiləridir çünki bir dəfə yəhudilər e, bəzi səhabələrin yanına, yanına e, fitnə salmaq üçün gəlirlər və deyirlər ki peyğəmbərin dediyi hər şey yazmayın. o da insandır o da bəzən qəzəblənir bəzən sevinir adi insandır. Yəni hər dəyini yazmayın. Ki, yəni güyə ki müsaməmləri bu sözlə. Və bunu gələcək səhabələr Peyğəmbərsəmsə soruşanda deyir ki, Allaha and ki, ağzının şərədək barmağı ilə deyir ki, Allaha and ki, burdan haqqdan başqa heç nə çıxmır. Yəni nə deyir? Hamsə Allahın Vəhididir. Və Allah smata ona olan vəhyni bir çox üsullarla göndərib. Oyaq olanda, yuxulu olanda, həmçinin e, və e, yuxulu olanda da bir e, bir çox üsullarla, yəni Ə, həmçin, o yolda bəzən zıngrovsəs kimi səslə, bəzən isə ə, ki, yuxuda, ə, həmçin bəzən mələk vasitəsini göndərib, bəzən birbaşa göndərib, heç bir vasitəsiz, necə ki, qudsu hədislərdə olduğu kimi, həmçin, Allah subhanət hala o ilə birbaşa danışaraq bəzi, bəzi vəhiylər verib, necə ki, məyracı olduğu kimi və s. Yəni, Allah subhanət hala Peyğəmbər səhəmi göndərib və onun dedikləri hamısı Allahın vəhiyləridir və hamısına iman gətirmək vacibdir. Hamısına iman gətirmək vacibdir. Əgər onu gətirdik istənilən bir şeydən, ən cüzdi bir şey kimsə inkar edərsə, inkar edərsə, İslam millətindən uzaqdır. İslam dinindən ə, uzaqdır. Sonra buyurur, Və si idun mursəlin, xatimin nəbiyin, xatimin nəbiyin pəğəmbərlərin Bu varədə, Allah əspanadır buyurur, ə, yəni, Quran, Quran əsləri olaraq, səni pəğəmbərlərin sonuncu olaraq göndəri. Yəni, pəğəmbərlərin sonunçudur. Peyyəmbət səhəmdən sonra heç bir peyəmbər, heç bir elçi yoxdur. Heç bir peyəmbər, heç bir elçi yoxdur. Kim əgər peyəmbət səhəmdən sonra peyəmbərlə iddia edərsə, şəhq yoxdur ki, yalancıdır, şəhq yoxdur ki, peyəmbət səhəmə nazi oğluna küfr edib, Allaha qarşı küfr edib. Həmçinin Allah subhanət hala bunu şərəf olar peyəmbət səhəmə Şərəf olaraq Peyğəmbəstəm verib ki, sonuncu olmaq. Sonuncu olmaq və ondan sonra davamlı olmaq. Bütün dinlər, yəni bütün Peyğəmbərdən sonra Peyğəmbərdən sonra göndərilib. Bütün kitaplardan sonra kitaplar, yəni dinlər göndərilib. Yalnız Peyğəmbəstəmdən sonra heç bir Peyğəmbərdən göndərilməyib. Ona verilən dindən sonra və kitabdan sonra heç bir din kitab göndərilməyib. Bu da Allah-Aqalanın Peyğəmbərdən verdiyi yəni üstünlüklərdən biridir. O, Həmçinin ə, elçilərin də ən üstünü, ən şərəfçisidir və imam-ül-müttəqin buna şək ola bilməz. Yəni, bütün müttəqilərin, təqva sahiblərin imamıdır. Yəni, ən üstünü təqvadır, heç kəs onu keçə bilməzdir. O, keçmiş və gələcək bütün günahları bağışlanmış, bağışlanıb. Və rəsulü Rabbil ələmin, həmçinin aləmlərin ə, rəbbinin rəsuludur. Aləmlərin və bilinir, rəsulu şək yoxdur ki, yəni onu Allah subhanətə ala, yəni Allah subhanətə ala rəsuludur, o göndərib və bütün e, peyəqəmbərlər hamısı e, Allah-ı alanın rəsullarıdır, Allah-ı alanın Və həsəb, iləyinə və ilə xəliqəl əcməyin. Onu bizlərə və bütün insan, bütün yaradılmışlara göndərib. Burada yaradılmışlar dedik ki, kimlər qəsdi onu? Cinlər və insanlar. Çünki şəriyyətlə xitab olunan yalnız cin və insanlardır. Aləmlər çoxdur. Aləmlər çoxdur. İnsanlar aləmi, cinlər aləmi, heyvanlar aləmi, bitkilər aləmi, mələklər aləmi. Lakin e, peyğəmbər sallallahdan cinlərə və insanlara göndərilib. Cinlərə və insanlara göndərilib. Və ona görə də olsun ki cinlərdən də e, məsələn olanlar var. Yəni, bütün dinlər gələndə, həmin dinlər eyni vaxtda, insanlarla bərabər eyni vaxtda, yəni, cinlərə də xitab olunurdu. Və ona görə də, cinlərdən də, öncəki dinlərə də tabi olunurlar, həmçinin Peyaməl-i Səmiyyə tabi olunurları da var. Peyaməl-i Səmiyyə tabi olunurları da var, cinlərdən də İslamı qəbul edənlər olub, cinlərdən də Quranı dindib, ona ə, iman gətirənlər olub. Necək ki, bu barədə cin surəsində həmçinin yəni başa düşəm bir çox hədislərində o cin gecəsi e, pə, e, cinlərlə söhbət etmə, etməyi və s. və s.ə. yəni hədislər e, var. O sid vələdə adam. Adam övladlarının ən üstünüdür. Yəni bu barədə artıq danışıldı, şək yoxdur ki, başa düşəm, nə e, yəni adam övladları ən üstünüdür. Əvvəldən demişdi peyğəmbərlərin ən üstün üstə deməli şək yoxdur ki, adam övladları e, digərlərindən də üstündür. Və avvalən ən birinci yer e, yerdən çıxacaq odur. Yəni qiyamət günü ən birinci diriləcək Peyğəmbər Bu da yəni Allah təala ona verdiyi fəziletlərdəndir. Fə Adəm və qiyamət günü Adəm əs-sülham və ondan sonra gələn hər bir kəs Peyğəmbər bayrağı altında olacaq. Yəni hər bir kəs onun şəfaətinə ehtiyac olacaq. Hər bir kəs onu ardınca gedəcək. Yəni ən öndər olacaq. Və bilirsiniz ki, bu barədə şəfaət hədisinə biz toxulmuşdu keçən dərslərdə. Ee, i̇nsanlar o zaman ki, qiyamət kimi, günü gözləməkdən artıq yorulacaqlar və şəfaət üçün ilk öncə Adəmə, sonra e, digər peyğəmbərlərə, hətta sonda gələn peyğəmbərəmə ən şəfaət istəyəcəklər və hər biri digərlərini ötcəcək və sonda peyğəmbərəmə deyəcək, ənələ ,ənələ ,ənələ. Yəni, bu mənim şimdir, bu mənə buyrulub və insanlara şəfaət edəcək peyğəmbəl insanlara şəfəl edəcək. Yəni, Adəm ələtənilmiş bütün insanlar hamı onun şəfələtinə ehtiyacı olacaq, hamı onun bayrağı altında olacaq. Yəni, öndər olan yalnız tək Peyğəmbər s.ə.v. olacaq. Və həmçinin Peyğəmbəl-i bütün Peyğəmbərlərə və bütün ümmətlərin üzərinə şahid olacaq. Əxhəzə Allah-u Teala, mithaqəl bil imən. Həmçinin Allah s.ə.və peyəmbərlərdən e, əhd almışdı ki, peyəmbərlərin iman gətirsinlər. Hamısından əhd almışdı ki, ona kömək etsinlər əgər e, yəni, zamanında olsa. Hər bir peyəmbər gələndə Allah s.ə.və e, onlardan əhd alıb. Bütün e, yəni, göndərdiyi peyəmbərlərin hamısından əhd alınıb ki, hamısı peyəmbərlərin iman gətsin və onun e, köməkində olsunlar və hansılar, peyğəmbərsə e, o e, zamanda olub ona iman gətirəcək peyğəmbərlərdən? İsa İsa peyğəmbər, yəni peyğəmbərsə mə sonra gəlib, yəni qiyamət gününün əlamətlərindən ki, İsa peyğəmbər nazil olacaq və peyğəmbərsə mə iman gətirib, islimuşalman olaraq nazil olacaq. Yəni İslam dinində olacaq və həmin müsəlman imamın arxasınca da namaz qılacaq. Həmçinin Oruş heç vəşərən bih və Həmçinin Allah Taala öncəki peyğəmbərlərə, yəni öncəki dinlərdə peyğəmbər səmənin əlamətlərini göstərib. Peyğəmbər səmənin əlamətləri bizdən öncəki peyğəmbərlərə verilib ki, yəni sizdən sonra belə bir sonuncu peyğəmbər göndəriləcək. Və necə ki bu barədə Yəni, hazır ki, mövcud olan kitablarda da var. Yəni, Tövratda, İncildə. E, əvvəlki Peyğəmbərləri də Peyğəmbər səmi haqqında, onun sifətləri haqqında, harada, haradan çıxacağı haqqında və s. məlumatlar verilmişdir. E, bu məlumatlara əsasən o zaman ki, e, Peyğəmbər s.a.v artıq gəlişi gözlənilirdi. Bilirsiniz, yahudi qəlbələrləri gəlib mədində məskunlaşmışdırlar. Çünki bilirlər ki, əlamətlərdən, onlara verilən əlamətlərdən bilirlər ki, qiyamətsin çıxacaq yeri Yətsəb, yəni indiki Mədinə şəhəridir. Əvvəllər Mədinə şəhəri Yətsrib adlanırdı. Xurmalı şəhər idi, yəni xurma ağacları ilə dövrəyə alınmışdı və s. kimi, yəni həmin yerin xüsusiyyətləri verilmiş ki, öncəki dinlərdə onlar əvvəldən gəlib orada toplaşmışdılar, yəni niyyətlən iman gətirməyə. Həmen məhvitmək üçün Lakin Allah s.ə.və öz dini ucaldır, öz dini yüksəldir, yayır. Hətta kafirlər, müşriklər onu sevməsə belə. Sonra buyuruyor şeyhvətibiyyə nuhu fi kutubihim. Mə mə ixtəs bihi min qabli nubuvəti və bərdəhə min əyət-i məcizəti bəhirat. Buyurur ki, həmçinin ə, öncəki kitablarda Peyomət Səmin möcələri barəsində. Peyğəmbərliyindən öncə və Peyğəmbərliyindən sonra edəcəyi möcudələr barəsində də xəbərlər verilmişdir. Yəni, bütün e, bizdən öncək dinlərə xəbər verilmişdir ki, əgər Peyğəmbər Səhəm gəldiyi zaman, artıq ona itaət edin, artıq onun ardınca gedin. Necə ki, bu barədə Saf surəsində Allah tala buyurur, وَاِذْ قَالَ إِسَى بُنُ مَرْيَمَا يَا بَنِي innirəsulullah iləku müsaddiqəllimə beyneydəy minə təvrat um min e, min ki e, isə peyğəmbər isə peyğəmbər öz e, ətrafındakilərə bən israilə kitab edərək buyurur ki mən özümdən öncəki kitabı, yəni təvratı təsdiqləyən özündən sonra gələcək Əhmədi, peyğəmbərsəm adlarından biri də Əhməd idi. Əhmədi müjdəliyən, yəni onun haqqında xəbər verən bir peyğəmbərəm. Əlaməcəhü sehrum O zaman ki, açıq aydın dəlillərlə peyğəmbərsəm gəldi, nə etdilər? bu açıq aydın bir səhr idi. Yəni peyğəmbərsəm gəlmişdi açıq aydın dəlillərlə və onlara bəyan olan dəlillərlə əvvəlcə bilinmişdi ki, filan dəlillərlə gələcək, filan möcüzələrlə gələcək. Bütün, yəni, hər şey bəlli olandan sonra belə onu yalanladılar, yəni, bu haq, onu sehirbazlıqla, sehirlə məşğul olduğunu söylədilər və biz Peyğəmbərsim haqqında nələr deməyiblər. Şair deyiblər, sehirbaz deyiblər, dəlil deyiblər və s. və s. və s. yəni, insanları ondan çəkindirmək üçün. Və bunu deyənlərin bəziləri də görünür ki, Quran ayələrindən öncədən bilirdilər. Bilirdilər ki, o Peyğəmbərdir, bəzilər inkar edirlər təkəbirliyindən. Bəziləri inkar edirdilər faxıllıqlarından, digərləri anlamamaqlarından və s. Yəni, e, lakin ərəblər adətən bilirdilər, başa çürdülər. Başa çürdülər şehrin formasından. Bilirdilər ki, o peyğəmbərdir, lakin təkəbürlüklərindən qəbul etmirdilər. Digər dində olanlar bilirdilər əlamətlərindən. Çünki onlara əlamətlər verilmişdir. Lakin faxıllıqlarından qəbul etmirdilər. Ki, Onlardan sonra, onların dinindən sonra belə bir kamil dinin gəlməyinə, belə bir ə, üstün Peyğəmbərin gəlməyinə paxılıq etdiklərlə ə, qəbul etməyirdilər. Peyğəmbəsəmin digər Peyğəmbərdən üstünlükləri çoxdur. Xasayisləri, yəni Alatalanın yalnız ona verdikləri çoxdur. Bir əsət Peyğəmbəsəm buyurur ki, mən Peyğəmbərdən 5 şeylə üstün oldum. 5 şeylə üstün oldum. Və de, başqa hədislərdə də qeyd olunur ki, elə şeylər var ki, onlar Peyğəmbəsəmə verilib, başqa heç kəsə peygamberlərdən heç kəsə o verilmir. Yəni həmin beş heyhanslar kimi saya. Hə. düşməni qorxulmaq və ya da. Düşmənin qəlbinə bir ay öncədən qorxulmaqla onları, yəni məhəft etmək, onlara qələbə gəlmək həm bir qənimət halı olmasıdır. Qənimət də bizlə e, müşahlmanlara halaldır, müşahlmanlara öncəklərə halal deyildi. Hə. Namaz, bütün yer üzünü hər bir yerində namaz qılmağın icazəti olması lakin bizdən öncülərə yalnız öz kilsələrində namaz qılmaq icazəli idi. bütün aləmlərə peyğəmbər olması. bütün aləmlərə göndərilməsi. həmçinin həm şəfaət edən. həmçinin sonuncu peyğəmbər olub ona yəni ən üstün şəfaət, yəni məqam-ı məhmudda şəfaət verməsi Ə, ə yəni bu peyğəmbərsəmin digərlərən üstünlüklərdir. Hətta yazılmış kitablar var bu barədə. Yəni çox kitablar peyğəmbərsəmin xassələri, yəni onun yalnız xass, ona aid olan, ondan başqa heç kəsə verilməyən şeylərdən. Məsələn, Quran özü Quran özü Səmin verilmiş ən böyük möcüzədir. Ən böyük möcüzədir ki, bu kimisi heç bir peyğəmbərə, bütün peyğəmbərə ə, olub ki, peyğəmbərlərə kitab verilib, lakin bu kimisi, yəni özünə öncəkləri təsdiqləyən və özündə əhatə edən bir kitab heç bir peyğəmbərə verilməyib. Həmçinin Peyyəmbəsəmə verilən mövcələrdən kim sayar? Hı. Ay bölməsi. Başqa? İsra, Mirac. Yemək yəndən bu cür, yəni, əslində, yeməyin çoxalması və s. kim, e e yəni, başqa Peyəqəmbərlərə də verilir. Başqa Peyəqəmbərlərə də verilmiş mövcələrdə. Lakin, ümumən, mövcələr gəlincə Peyyəmbəsəm mövcələrə sahəsiz hesabsız olub. Sahəsiz hesabsız. Təhkəq Quran mövcələrinə gəlincə, bəzi alimlər sayır ki, Quranda olan mövcələrin sayı 3000-dən çoxdur. Quranın özü bir mövcədir. Onun içində olan mövcələr 3000-dən çox sayıdır. Və PMS verilmiş mövcələr sayısız, hesabsızdır. Ondan yeməyin art artması, ondan suyun artması, həmçinin yağışın yağması, xəstəyə dua etməklə, ona həmən şəfa verməsi, Allah-Talı duasını həmən qəbul etməsi və s. kimi, yəni, sazsız hesabsız Fəyəməz Əmin e, mövcələrini qeyd eləmək olar ki, bu, Fəyəməz Əmin Allah-Talanın özünün ən üstün e, bəndəsinə, ən üstün yaratdığına verdiyi e, mövcələrdir. Həmçinin Fəyəməz iman məsələsinin məsələsindən danışında qeyd eləmək lazımdır ki, Fəyəməz Hürmət, onun ailəsinə hürmət, onun əhl-i beytinə hürmət bəsləmək. Və özünü sevmək, onun həmçinə əhl-i beytini sevmək. Bu məsələlər mühüm məsələlərdəndir. Və yəni, sevmək, yəni təbii ki, sevmək itayətdir. Və kim əgər itayət etmirsə, o, onun sevgisi lazım qədər deyil və yaxud da o sevgisində yalancıdır. Və yəni, sevmək, yəni ona itayət etmək vacibdir. Yəni, ona itayə Və ulu əmri minkum, Allaha itayət edin və onun rəsuluna itayət edin. Həmçə, Allah-ı Pəyəmbəs həmə itayət, kami itayət barəsində buyurur ki, sizlər aranızda baş verən ə, dartışmada, mübahisələrdə heç bir şəhbəsiz onu hakim təyin etməyincə, yəni tam razı qalmayınca iman sahibi olmazsınız. Və bu kimi ayələr, yəni, bəyənməz həmə, e, itaət barəsində ayələr və hədislər saysız, hesabsızdır və doğru yolda yalnız onun sünnəsi ilə getməkdədir. Doğru yolda yalnız onun sünnəsi ilə getməkdədir. Çünki deyir ki, sünnə nədir? Sünnə İslam dinidir. Sünnə İslam, İslam dini sünnə deməkdir. Eyni şeydir. Ayrında düzdür. Fikir-hökün baxımından sünnə sözünün başqa mənazı var. Və yaxud da terminə olaraq başqa mənası var, lakin ümumiyyələn sünnət, Peyyəməl Səhəmin sünnəsi dedikdə, sünnə nədir? Sünnə, İslam dinidir, İslam dini sünnədir. Yəni, Peyyəməl Səhəmin sünnəsində tabi olmaq hər bir kəsə vacibdir və ona müxalif olanlardan, yəni bilətlərdən həmçinin uzaq olmaq. Həmçinin qeyd etdi ki, Peyyəməl Səhəmin ailəsini, əhl-i beytini sevmək, Peyyəməl Səhəmin əhl-i beytini sevmək də imandandır. Həmçinin, e, Fəyənbə Səmin kəlamlarına hörmət etmək, onun adına hörmət etmək, onun adı ilə nə italağı qoymamaq, həmçinin ə, onun kəlamı yazılmış kağızı görəndə yer, yerdə onu götürmək, qaldırmaq, bu həmçinin ayətlə Quran ayələrinə, həmçinin ayətlə alatalanan adı yazılmış kağızları görəndə qaldırmaq, yəni ucaq tutmaq, ona hörmət etmək, yəni ayaqaltı etməmək və bu Fəyənbə Səmin iki hatlarındandır. Qadağanlarına gəlincə bütün qadağan etdiyi hər bir şeydən çəkinmək, çünki qadağanlarda heç bir istisna yoxdur, lakin əmrlərinə gəlincə bacarını qədər onu yerinə yetirmək. Elə ki, fəhəməsən, bu barədə buyurur ki, ə, sizə nəyə əmr etsəm, onu bacarınız qədər yerinə yetirin və sizə nəyə qadağan etsəm, ondan çəkinin. Yəni, çəkinmək məsələsində mütləq olaraq çəkinmək lazımdır, lakin əmrlərinə gəlincə bacarını qədər yerinə yetirmək ə e, lazımdır. Və Allah Subhanahu Taala peyğəmbərini aləmlərə rəhmət olaraq göndərib, aləmlərə rəhmətindən dolayı peyğəmbərsəm göndərib və e, peyğəmbərsəm özü də möminlərə qarşı rəhmlidir. Möminlərə qarşı rəhmlidir. Onlara qarşı ürəy yanan idi, lütfkar idi. Və Allah Subhanahu Taala e, yəni, insanlara rəhəm etdiyindən, insanlara, insanlar ki, onların bağışlanmaqla istədiyinə görə Peyyəməsəmi bu gözəl, kamil dindən göndərdi, qoruduğu dindən göndərdi ki, aləmlər də həmin yollan getməklə qiyamətə qədər, yəni necə tapsınlar və qiyamətə qədər bu din qorunur. Necə ki, Quran 6-da buyurur, zekiri biz naz etmişik və onda biz qoruyuruq. Həzisdə Peyyəməsəm buyurur, mənim ümmətimlə, haqq üzərində sabit olan bir tayfa qiyamətə qədər əskiş olmaz Qiyamətə, qiyamətə qədər əsli ki, olmaz. Yəni, qiyamətə qədər sünnəsi, haqq sünnə, doğru sünnə, hansı ki, bütün artırmalardan, bidətlərdən, əlavələrdən uzaqdır, o qiyamətə qədər qorunca. Lakin kim onu tapar, öyrənər, müvəffəq olar ona, kim cahil qalar, cahil qalar. Yəni, bunun müvəffəq olunur, lakin çox azdır, nəyin ki, ondan uzaq düşənlər. Hətta yəni, sünnəni, hamısı sünnəni iddia etsələr də belə. Sonrakı mövzumuz Qur'anın yəni xüsusətləri haqqındadır. Lakin xeyli böyük mövzu olduğuna görə inşallah gələn dərslərdə bu barədə danışarıq. Kimsə bu barədə sual var? Həmsəmin. Hə. 2000 O, 2000-ci Artıq o qiyamətin əlamətləridir. Bu Qiyamətin əlamətləridir ki, Quran silincə, yəni ə, Quran yer üzündən qaldırılacaq, həmişə ki yəni, bu artıq qiyamətin əlamətləridir ki, ondan sonra artıq qiyamətdir. Bakı qiyamətə qədər Peyğəmbər (s.ə.s) çünki Allah təala İslam dinini qoruyur. İslam dini Quran və sünnədən ibarətdir. Quran və sünnədən ibarətdir və qiyamətə də Lakin o qiyamətin əlamətləri gəldikdə həm Quran qaldırılacaq, həm insanlar yəni sünnə itəcək. Hətta artıq yer üzündə qalanlar hasiqlər, asislər olacaq az sonra ki, artıq qiyamət baş verəcək. Yəni, bütün müəminlər həf olub, sonra qiyamət baş verəcək. Elmə qalib olanlar ə, qadəcələr? Yəni? Elmdən əmək elmə, olmazlar ki, qadəcələr? Elm, ə, yəni, müsələmanlardan elmlə məşğunlar olmayanlar, elim iki qismə bölünür bu axımdan. Vacib olan elim və müstəhəb olan elim Elmin bir hissəsi var ki, o hər bir kəsə vacibdir. Hər kəs öyrənməlidir. Hansı ki, o hər kəsin lazım olan miqdarıdır. Məsələn, namaz hər kəs qılmalıdır. Hər kəsə vacibdir öyrənmək. Həmçinin dastamaq, namaz üçün. Həmçinin oruç tutanlara oruç, zəkat verənlərə zəkat, həcc etmək istənlərə həcc öyrənmək vacibdir. Yəni insanın həyatı boyu, yəni ailə münasibətləri, müsəlmanlarla münasibətlər, qonşuların hüquqlarını öyrənmək və bu hər kəs bilməlidir ki, Bu, sənə həyatındır, sən tətbiq edirsən. Çünki elm həm sözdən, həm də əməldən öncədir. İmam Buxar buyurur, əli ilmu qəbul vəli əməl olaraq, yəni başlıq gətirir öz səhli əsərində. Yəni, elm sözdən və əməldən öncədir. Nəsə sözü deməsindən öncə, əməl etməsindən öncə sən o barədə elmin olmalıdır ki, mən ne edirəm? Adə dünyəvi işlərdə, e, yəni, medinist oxumayan gedib bir cərrahi əmələtini edə bilməsin. Və əgər sən illərcə e, məşru ustasını yandırmamısansa, sən onu söküb yığa bilməzsən. Yəni bir şey elin lazımdır. Və fatiyəni bilmədən namaz qıla bilməzsən. Ayındır. Və yaxud da istəmazı, onun əlkanlarını, şərtlərini necə alınması və s. bilməmişsə, sən dəstəmaz qıla bilməzsən. Bilmərsən ki, niyyət orada ə, bir əməldə şərt deyib. Və xeyirə kimi, yəni bu vacib elmi hər bir kəsə lazımdır. Lakin ikinci var ki, müstəhab elmi, bundan yerdə qalanları öyrənmək, bu hər vacib deyil. Lakin fərqü kifayətdir. Ə, müəyyən bir qisim insanlar onu öyrənərsə, digərlərin üzərindən bu məsuliyyət düşər. Müəyyən bir qisim öyrənərsə. Lakin insan gələt çalışıb həmin müəyyən qisimdən olsun, həmin elm alanlardan olsun. Çünki elm ə, alan insanlar üçün, alimlər üçün sahəsiz hesabsız fəzilətlər var. Sahəsiz hesabsız fəzilətlər var ki, Allah spantalı bunu di, ə, ə, alimi digərlərdən üstündən edir. Bir əzərdə Peyyəməsən buyurur ki, alimin abiddən, yəni ibadət edəndən üstündüyü Nəyə bənzədir? Ayın, dəyərlənmiş ayın digər ulduzlardan üstünliyə bənlədir. Aydan insanlara fayda çoxdur, düzdür? Həm vaxtı bilmək baxımından, ayı bilmək, ayı, yəni günün dəyişməyini bilmək baxımından, ayı ili bilmək baxımından, işıq saçmaq baxımından və s., yolları tapmaq baxımından. Lakin ulduzların bəzi faydaları var. Ulduzların bəzi faydaları var. O və Allah pantala bənzədir aləmin abiddən, yəni ibadət edənlərin üstünlüyünü ayın digər. Həmçinin elm alanlar haqqında var ki, cənnətə aparan ən asan yoldur. Onun üçün onlar üçün bütün canlılar dua edir, hətta suda balıqlar və sair mələklər qanadları onların ayaq altında olur. Deyir, ona görə də insan gərək çalışsın ki, həmişə o az bir tayfa olan elm sahiblərindən olsun. Həsuliyyət Əlçin özcə mələk görə əhl-i beyt Peygamber süsəmin zövcələri və Əlinin, Abbasın, Əqilin və ə, ə, Əmlərindən biri var, onun ailəsi, biləkə Cəhfərin ailəsi və Cəhfərin ailəsi. Bunlar əhl-i beytdir. Hamısa əhl-i beytdir. Bizim zamanədə var. O. Var. Davam edir. <coughs> Və onların da içindən şərti iləndir, onların içindən salih olanlar, onların içindən salih olanlar, lakin kafir olanlar, Fəyəməl-Bəsəmin Əhlibiyyətindən deyil, necə ki, Fəyəməl-Bəsəmin Əmsi Əbu Talib, nə Abdu, ə, Əbu Ləhəb və s. heç biri Əhlibiyyətdən olmamışlar, onun zamanında yaşasalar belə. Yəni, Fəyəməl-Bəsəmin Əhlibiyyətindən, yəni sadıqlarımızdan salih olanları, salih olanlar. Təbii ki, allah iman gətirən və s. Amma ki, o ki, kafirdir, o əhl-i beyt sayılmır. Əhl-i beyt sayılmır və biz əhl-i beyti çevirik əhl və onlara ə, hörmət bəstirik, onların yəni, digərlərlə üstünlüklərini qəbul edirik. Lakin əgər o ibadət əhl-i deyilsə, yəni müşəlman deyilsə, həzə yəni, olsun müşəlman deyilsə, onun nəinki ki ə, yəni, i beyt kimi sevmək, heç adi müşəlman kimi sevilmək haqqı yoxdur. Əgər müşalman deyilsə, im, Allah-ı iman e, sahibi deyilsə, onun heç bir müşalman haqqı, nəyə kiçə bilmək, heç bir haqqı yoxdur. Onlar rəsuslə var, Allah-ıqda əmqaqlar. Hə. Yəni, əhli beytdən səhbət edir, əhli beytdən. Yəni, əhli beytdən səhbət edir, əhli beytdən. Yəni, əhli beytdən Ha, zamanında yaşayan, Əleyhissalatu vesselam Yahudi olaraq və başqa dinlərdən olub, e, yəni cənnət əhli olanlar o kəslərdir ki, öz peyğəmbərlərinin zamanda yaşayıb və ona itaat edib, yəni onun ardıcılı olub, ona itaat edib və lazımı kimi dini dəyişdirmədən, lakin o zaman ki din o zaman ki artıq e, yəni, Onlar təhrik eləmişlər, onların bu haqları yoxdur, vallaha ələm. Həmçində İslam dini gələndən sonra ümumiyyətlə heç bir kəsin başqa bir dində qalaraq cənnətə girmə haqqı yoxdur. Yalnız o kəslərdən başqa ki, peyəmələsən buyurur ki, ə, elə bir xristiyan və yahudi ola bilməz ki, mənim gəldiyimi eşitsin, yəni peğəmbərliyimi bilsin və sonra iman gətirməsə cəhənnəmə girməsin. Yəni, əgər kimlərsə eşitməyibsə, Peyyəməz Həmin Pəxəməliyini eşit bilər, səhətlə gələndən sonra onlar olsun ki, üzv sahiblər olacaqlar və qiyamət günü e, fitrət əhli kimi imtihan olunacaqlar. Lakin, əgər e, kimlər ki, eşit bilər Peyyəməz Həmin və sonra iman gəstilmir bilər, onların cəhənnəmlilik olmağına şək yoxdur. Allah sana sorulur ki, kimi günə insanlara göndərmişəm məsəlçilər. O, o, Allah qorayın sizi. İnkar etməsinlər. Hər bir peyğəmbər göndərildiyi zaman ta İslam dini gəlinə qədər, yəni onlar özlərində olan haqq dinlə yaşa bilərlər. Özlərində olan haqq dinlə dəyişdirməmiş, pax dinlə yaşa bilərlər. Lakin İslam dini gələndə hamsay hökümü qaldırıldı. Allah səhnə Quranda buyurub bardır: "İnədinə end Allah İslam. Allah yanında məqbul olan din yalnız İslam dinidir." Yəni, İslam dini gəlməklə bütün dinlərin hükümləri qaldırıldı. Və heç bir din yoxdur ki, o, Allah yanında qəbul olsun ki, sən öz dinində qalmışsan. Lakin, fəhəməsəm, o kəslərin yüksək əcr olduğunu bəyan edib ki, öz dinini də yaşasın öz zamanında və İslam dini gələndən sonra İslamı qəbul etsin, İslam dini yaşasın, buyurub ki, onun iki əciri var. İki əcr sahibidir. Bu müracaq altmanın də baxam ki, o müracaq altmanın də ki, Yox, əgər yuxud. Əgər Peyğəmbərsəmin, yəni budur ki, Peyğəmbərsəmin üstünlərindəndir. Əgər yuxuda olsaydı, onu heç kəs inkar etməzdilər. Bu açıq-aydın kimdir ki, yuxudadır? Bəzi, yəni fəlsəfəçilər və s. deyirlər ki, Peyğəmbərsəmin mərhacı yuxuda idi. Lakin əgər o açıq-aydın bir doğru olmayan rəydir, fasil bir rəydir. Çünki əgər yuxuda olsaydı, heç kəs onu inkar edəməzdi. Yuxuda insan o ki, sən də mərhacət gedirsən ki, sən də başqa yerdə ki. Yuxu yəni İnsanın təsəvvür etmədiyi bir şeyləri də yuxuda görə bilir. Lakin o oyaq idi ki, yəni e, onu inkar edirdilər. Yəni həqiqət olmuş ki, onu ərəb dini bilənlər inkar edirlər. Həmişə bu yəni onu yəni oyaq olması, həqiqətdə olmasına dəlillər başqa dəlillər də çoxdur. Məsələn ki, e, İsra surəsinin 1-ci ayəsində Allah ona buyurur: "Subhanallahi əsra bi abdihi" Əbdəhi orada Allah pantala deyib qulunu qolu isra israr edən. Əgər yuxudu olsa, hiç kəsin yuxusu da deyilmi ki, qolu ilə bərabər. Hə. Meracda görmüyüb. Meracda görmüyüb. Çünki e, axirətənə gələn hətta buyurulur ki, Rəbbimi gördümmü? Və Peygəmbər canoğlu ki, nurun annə əra. nurdu necə görə bilərəm ki? Lakin Mehraja danışıb. Lakin Peygəmbərsəm görüb, haca? Peygəmbərsəm Allah təala görüb haca? Yuxuda. Yuxuda görür və deyir ki, bəcisə görüb, hərbimi ən gözəl surətdə gördüm. Ən gözəl surətdə gördüm. Əslində mən etiqada görə Peygəmbərsəm yuxuda Allah Subhanahu təala görüb, lakin Mehracla görməyib. Allah <gülüyor> qala Vallahi. <gülüyor> <hala>. <gülüyor> Peygəmbərə səməh Cəhənnəm Peygəmbərə səmə, müəyyən Cəhənnəm əzab növləri də göstərilib, həmçinin Peygəmbərə e, bərzəx həyatının da əzab növləri göstərilib. Müəyyən dəfələri başqa bir müəyyənətlər, başqa biri göstərilib. Yəni həm Cəhənnəmdə necə insanlara əzab verilmə, verilməsi barədə hədislər var, həmçinin də bəzən ona yuxuda qəbir əzabının növləri biz buna keçən dərslərdə, yəni qəbir haqqında, qəbir həyatı haqqında danışdıq. Yəni növləri göstərilib Peygəmbərə Bu, necəliklik də cəlum gəlmək çizilir ki, toqla neçin işləmdir bu sərdən insanlardır, ataya gedəcək? Belə bir dəli bilmirəm ki, yəni, belə bir şey olsun ki, toqla neçin işləmdir ki, bilmirəm. Olsun ki, hə, döyüş, e, gəlib ki, qılıncla döyüşülecəklər, süvarilər, yəni atlar olacaq, lakin bu demək ki, digər silahlar olacaq ya, yaxud da olmayacaq, Allah bilir. Yəni ki, xəncərin ya e, qınıcınla döyüşlərin olması, suvarların olması, digər şeylərin olması nə inkar etmir, nə təsdiq etmir. Yəni heç bir dəlil yoxdur burada. Allah ha. Lakin əgər məsələn vəd verir ki, qınıcınla döyüşəcək, suvarlarla, yəni atlarla bu vəddir, şək yoxdur, bu baş verəcək. Buna iman gətirsən məsələn, hər bir kəlməsinə iman gətiririk. Haqdır. Lakin, yəni başqa bir şeylər də olacağı yoxsa yox? Allah deyir buna. Yəni, Biz qiyamət günü haqqında keçən dərsdə danışmışdıq. Yəni. İndi o zaman nədir? Hələ adamlar olacaq. Hələ yəni yəni yəni yəni sonra cənnət və cəhənnəm, sorsaldan, haqq hesabdan, siratdan sonradır. Yəni, bütün bu məsələlərdən sonra Hər bir kəs dadıcıq. Hər kəs, hər kəs. Lakin kimi orada ərçin kölgəsində olacaq, yəni əziyyət görməyəcəyik, kimisi topuğuna qədər tərəyəcəyik, kimisi dizinə qədər, kimisi göbəyinə, kimisi boğazına, kimisi tam. Yəni ki, insanların görəcəyi əziyyət həmin gün təhqli olacaq bir-birindən. Hər kəs eyni şeyi görməyəcək. Yəni insan öz əməllərinə görə, bəlkə o 7 krem, insan əlçin kölgəsi olsun və s. fərqli olacaq insanlar. 36 belə dəlil ki, sorsanız. Harda gəldi o dəlil? Dəlilə danışdırılmır. Bilmirəm. Nəsa, nə deyəsən, yoxsa hamınız özlərin Fəhəməz həmin e, bir cariyyəsi və qanlar hamısı kəbinin zölcələr olur. Olarmışlar, cariyyədən neyə ki səhəm? İbrahim cariyyədən neyə ki səhəm? İbrahim cariyyədən neyə ki səhəm? Deyə həm, buradə fərqlədən neyə ki səhəm? Yom, ormada. Asim və cilədə. Necə ki, Peyğəmbə Sələm, Musa Sələm, Kəlimullahdır. Yəni, Allahdan bir başlanışdır. Həmçinin Peyğəmbə Sələm, Kəlimullahdır. Necə ki, İbrahim Ələm, Xəlilullahdır. Həmçinin Peyğəmbə Sələm də Xəlilullahdır. Yəni, bütün Peyğəmbərlərdən daha üstündə hər bir şeydir. Hər bir şey yox ki, başqa Peyğəmbərlərdən üstün olmasaq. Peyğəmbə Sələm Ələm Ələm Ələm Ələm Ələm Ələm Ələm � da da masaca ayaqları da düz başdan dedilər ki o 32 kilo yoxdur. O, Yox, biri ha hesab vaxtı ötər, biz deyirik ki insanlar tərcizə günəş başlarının üzərində olsə, bu o, o müddət ərzindədir ki, insanlar hak hesaba qədər qəbrlərindən qalxıb gələr, lakin Allahu ha hesab inəyə qədər bu günəş başlarının üzərində olmaq, tərləmə və s. ilə əziyyət çəkmək. Lakin təbii ki Elən insanlar da üzvür ki, həmin vaxt əzət çəkməyəcəklər. Gəldi gəl ki, o yapmaq və s. bu cəhənnəmdədir artıq. Allah qoğursan. Hı -hı. Amin. Allah bizi bağışmaq. Amin. Məqin əlamətlərə görə, o taməkələr, şafirləri olar, nə və də dair? Baxmaq lazımdır. Baxmaq lazımdır ha baxmaqlar. Soğuq-soyuqda məmlə ilə karından gəlməsinin fərqi olacaq yoxsa? İnşallah. Soğuq-soyuqda? Ondan sonra, yəni ondan sonra da səhər-səhər, səhər-səhər dəvət olacaq yoxsa? Yəni yəni sən ondan başqaca daha formada? Yəni, e, kafirlər haqqında, cəhənnəm əhlə haqqında bilmirəm, lakin cənnət əhlə haqqında var ki, onlar 33 yaşında olacaq, hamısı gözəl olacaq, hamısı büvvətli və s. kimi üstünlükləri olacaq. Lakin kafirlərin hansı sifətdə olması, yəni barəsində və yaxud hansı yaşlı olması barəsində bir şey bilmirəm. Qurumas fəndə burası fəritliyir. Eksilafdır bu lakin əgər sən, e, sənə aid mütləq qulaq əsmalsan, yəni... Lakin sənə olmayan okunuşsa, ya, aid olmayan bir oxunuşsa, yəni aid olmayan, yəni kimsə oxuyur, lakin sən yol keçirsən və yaxud sən başqa işlə məşğulsan və s. Yaxşı olar ki, yəni məcalın varsa, Qurana ulasan, qəl əgər yoxsa... Məhz əs... məsitlərdə şeydən sonra, da ki, namazların dəcranından sonra səslən oxuyurlar? Yox, bu halda artı olar, bir dəsə döndəri bilərsə, artı bir tabi olmaq olmaz. Edirsə, yəni, hər müəyyən günlərdə, müəyyən vaxtlarda, yəni ancaq bu vaxtlarda oxumaq, yəni bir ibadəti, Quran oxumaq eh, ibadətdir. Lakin hmm. hmm. onun müəyyən formayı hmm. salmaq, şansı hmm. ki, bəyəmək sən, həmin formada gətirməyib onu, varsa olur bir dət hmm. və bir dət formasında ibadə, olunan ibadətləri tabi olmaq olmaz O sözəsində deyiləm ki, Quran oxuyur, yəni səslə oxumalı, yoxsa səslə yoxsa səslə oxumalı üçün qədən məşğumalısın? Yəni, o artıq qaydır insanların özünə vacibdir ki, səsli olsun, əxil səsli olsun. Bakın, yenidir ki, əgər sənə, sənə aid məsələ etsə, Quran onan vaxta ona budalışmaq vacibdir. Əgər sənə aid deyilsə, yəni sən yol keçirsən, sən başqa bir işlə məşğulsan, lakin Quran səs gəlib, bacarırsanısa yeni dillə. Yeni dillə. Əgər bacarmırsanısa, yəni başqa bir işlə məşğulsansısa, eyv etməz. Yəni bu, yaxşı gətirir, dərb eləkənədir. He, hə, hə, biz bu axirət məsələləri varisində nə qədər gəlirsə dəlil o qədər deyib ondan o tərəfə sürüb, artıq o tərəfin demir ki, filan şey. Və gəlir ki, e, müşə e, müşə müşəmmamlara, möminlərə qəbirdə nemətlər veriləcək və həmişə ta qiyamətə qədər, həmişə kəfirlərə əzab veriləcək taqiyamətə qədər. Və asilər də ola bilsin ki, asim mücəmmənlər də olsun ki, müəyyən müddət əzab görsün, sonra onlardan həmin əzab götürünsün. Və onların görəcəyi əzab da onların günahları kön kəffarı olur. Lakin o pəncərənin böyüklüyü, cənnətin nə qədər yaxınlığı, nə qədər uzaqlığı və s. halı bir dəlil olmadıqca, yəni olmaz danışmaq. Bu məsələlərə ancaq yəni qeybi məsələlərdə də dəlil nə varsa o qədər götürüb ondan o tərəfin susmaq lazımdır də biləcəksən xamlıqdır da, yəni görmək istəyirsən, və afillərə də olubsin ki, olsun. İmandan özü oladın ki, o qəbrdə əzab. Əlbəttə, əlbəttə xıntı alın çəkməlidir, yoxsa xıntı başqa şeydir. Xıntı bizdən keçən nəfərlərinə olmamışsan qəbrdə varisində, Biz deyirik ki, qəbr sıxıntısı başqa şeydir, hər kəs başa düşür. Bəs əzabı başqa şeydir. Əzı başqa şeydir, qəbrdə O kafirlərədir. Lakin çıxıntı, qəl çıxıntıdır ki, bu yalnız, bu hər kəsədir, bu hər kəsədir. Amma e, qəbir əzabı e, yalnız kafirlədir və olsun ki, asi müsəlmanlara da olsun. Necə ki, e, Avus Pantava zəyəmbərsən e, bu barilə hədsləri buyurur ki, o, e, nəmməmliqla məşğul olan, sizdən qorunmayan, həmiş ki, başqa hədslə buyurur, e, zinakar barəsində, rüşvət yiyən barəsində və s. onların necə əzab çəkəcəyini, keybətçil barəsində olan əzablar var. Qəbr əzabı haqqında yəni hədislərdə buyrulur. Onun <gülüyor> yanında <gülüyor> olan əzab görən mələklər var. verən mələklər. deyə mən bir şey bilmirəm. Qəbrdə əzab verən mələklər olacaq. Belə bir şey mən bilmirəm. Lakin var <gülüyor> Allah sabah əzabını istədiyi kimi veririb kafirə, əzab gələb ki, qəbrin sıxılmaq ilə, ona cəhənnəmlən qafı açılmaq ilə, cəhənnəm havası gəlməklə və s. əzab növləri olacağı Lakin e, var hədvdə ki, mələk ona topuzdan elə vuracaq ki, yalnız insan eşitmir, eşitseydir, özündən gedər deyil. Lakin davamlı olaraq ona əzab verən mələk olması barəsində bir dəlim ilə. Məncə hə, bu hə. hə. Şiq namazına yatıqlarına var. Şiq namazına Yəqin ki, Allah sp. mələkləri də və Allah Allah adı. Yəqin ki, Allah mələkləri də və Allah adı. Allah bilir. Və Allah sp. mələkləri də Allahın izinlə müəyyən sifətlərə, yəni insan sifətlərə və s. düşə bilir. O şəhidə sağdı, gəlir Allah yanında. O mənasında deməkdir ki, bu dünyada sağdılar. Bu dünyada yox, o Və ö, onlar, ö, Allah onların ö, ruhlarını orada yaşlı quşlara verir və cənnətdə nemətlənirlər. Lakin cəsədən sağdılar, cəhədləri ilə ruhlar qaradır. Yox, belə bu mənada deyil Yox, cəsəd ruh bərabər. Necəliyi Allah bilir? Necəliyini Allah bilir? <gülüyor> Mənədə cavab olasıdır ki, necəliyini Allah bilir? <gülüyor> <gülüyor> Allah bilir ki, necə odur? <gülüyor> yəni, dəlil gəlir, məsələn, duranda ailə gəlir ki, e, Firon e, əhlinə kiyamətə qədər səhər, axşam cəhənnə moduna əzab verilib, biz ona iman gətirmişik. Necə Allah bilir? O, cəhənnəm biz o müəzədə edir. Yəni, qəbirdə, olursan... qəbirdə, əlbəttə. Çünki Allah da buyur ki, qiyamət gününə qədər. Qiyamət gününə qədər, yəni öldüyü zamanla qiyamətə qədər, bərzəx həyatında, qəbirində. Necəliyini Allah bilir. Ona görə bu məsələrdə yəni, iman vacibdir, necəliyini axtarmaqsa olmaz. Hı -hı. Yalnız hansı məsələlər bəyan olunursa açıqlam o qədər. Ki, əlbiyyət məsələ, əlbiyyət tam bu əgər əgər, əgər, əgər din çatmayıbsa, bilməyibsə, bu fitrət əhlidir. Fitrət, fitrət əhlinin ayrıca, yəni eee imtahanı olacaq. Yox, əgər din çatıbsa, itaat etməyibsə, Allah Subhanahu rəhimlidir. Allah Subhanahu bilir ki, kim kimə din çatdırıb, kimə çatmayıb, kim bilib, üz döndərib, kimi yox. O, hamısı Allah əsləməsə bilir və Allah, Allah həmçinin yadda saxlanmasının ki, ədalətlidir, rəhmandır, rəhimdir, heç kəsə zülümkər deyil, dərbə qədər belə zülüm etmir. Əgər doğrudan da kimisə üzrü var idsə, həqiqətən o 70-li vaxt və s. Və s. onun üzr olubsa, Allah əsləməsə üzr sahiblərinə necə, heç kəsə boşuna ə, əziyyət edən, ə, yəni gəza verən deyil və zülümkər deyirə Məhzər, gözlək, onlar, edir, Bu hədis tövbənin vacibliyinə qailət edir. Bu hədis. Yəni <gülüyor> hə, günah etmək yox. Olmaz. günah etmək günahdan çəkinmək lazımdır. Lakin insanın günah etməsi lağevdir. Peyğəmbərimiz məsəl ki, kul və adam xafta Bütün Adəm evladları günah edəndir. Yəni, günahın baş verməsi labüddür. Lakin sənin ondan çəkinməyin də vacibdir eyni vaxtda. Vacib ki, ondan çəkinəsən, əgər baş verərsə, tövbə etməyin vacib olur. Və Allah sp. öz mümin bəndələrini həmin günahlardan sonra etdiklər tövbə ilə ucaldır. Əvvəlki səviyyəsindən də ucaldır. Yəni, olsun ki, insan başına gələn müəyyən bir şeydən tövbə etsin və əvvəlcə olduğu məqamdan qatqat -qat yüksək məqam <gülüyor> prosesə, hə, prosesə. bir gəlməzdir, tövbənin şərtlərindən biri odur ki, insan o etdiyi günahdan peşman olsun və ona bir daha qayıtmasın. Sən öz tövbəni qurursan bu etdiyin əməllə ə, olmaz, olmaz. Yəni gərək insan əzimli olsun ki, bir daha qayıtmayacağı bu əmələ. Tövbənin şərt, qəbul olması şərtlərindən biri də həmin əmələ qayıtmamağa əzimli olmaqdır. Buna görə də bundan çalışmaqın üsulları da çoxdur. Salih insanlarla dur otur, həmin günaha sənək sürükləyən nə varsa insanlar və yaxud da cəmiyyət və s. onlardan uzaq ol. Həmçinin, həmin etdiyin əməlin əksi olan yaxşı əməl nədir? Onu et. Hər bir pis əməlin əksi olan yaxşı əməl var. Ayrındır, onu et. Həmin əmələ vaxt etdiyin, e, e, sərf etdiyin vaxtı çalış ki, digər ibadətlərə. Və yaxud da salih insanlarından vaxt keçirməyə sərf et, Quran oxumağı və s. sərf et ki, sənin vaxtın qalmasın belə şeylərə. Yəni ki, səbiblərdən yapış və eyni vaxtdan həmçin çox dualə, Allah zədə, dualə ki, Allah zədə müəffəq etdim bir daha tövbəni, pozmayasan və s. s. Yəni, səbiblərdən yapış ki, qayıt məhəm edək. Yəni, səbiblərdən yapış ki, qayıt məhəm edək. Son, ümumi son sualdır, hə, üstün məclisdən. Yəni, Vallaha mən bu dəqiqə yadımda bir dəli yoxdur ki, hansı gör insanlar orada deyəcəydim deyəcəy, lakin suallara, onlara verilən suallara cavablandıracaqlar. Hər bir kəs Allah xalana danışır. Allah xalana bizi bu dünyadan mömin kimi, yəni dünyası dəyişən vəndərlərinə Allah xalana möminlərin hər biri ilə tək-bətək, hicabsız, tək-bətək tək tərcümansız danışılır, yəni tərcüməsiz danışılır. bir kəslə Allah Subhanahu taala ihtiyacı <gülüyor> yoxdur belə xırdaməsəllər Allah hər şey Allah üçün axandır hər şey onu yeri göy yaradan yoxdan yaradan insanı bütün varlığı yaradan öldürən öldürəndən sonra dirildən yəni hər şeyə qadir olan Rəbbin sən onun hansı dildə danışmağını insanın yəni başa salması bax məsələn Musa əleyhissalam Ərəb deyildi, düzdü, İbrani dili dildidir, yəhudilər və s. Ola Musa Əsəmən danışıb, Ərəb dildi olan Feyyən Bay Səsəmən danışıb, həmçinin öz mələklərinə hitab edir və s. Allah-u hər şəyə qadirdir. Elə bir şey yox ki, onun imkaniyyəsindən, onun qüdrəsindən, iradəsindən kənarda qalsın. Heçsə.